at na tregon nëse keni mirësinë për argumentet që ndalojnë muzikën, dëgjimin apo bërjen e saj, prodhimin e të tjerë etj. Normalisht kjo është një çështje e vjetër për të cilën është folur, është diskutuar. Është folur dhe është diskutuar dhe normalisht gjykimi i islamit për të është i qartë pastaj po njëherë askush nuk e ka thënë që nëse dikush bjerë në këtë gjë, nuk është musliman apo del prej feje. Patyemi të, pra të jemi qartë me konceptet e ndalesave dhe lejesave në Islam. Pra është diçka që është ndaluar, por nëse dikush e bën atë atë të ndaluar, a imbetet musliman apo në këtë pikë është gabimtar, në këtë pikë është gjuna fqar. Sepse ka shumë vëllezër për shembull që studion diçka për Islamin ose interesohen për feën, fillojnë të futen në fesë. Fillojnë pyetaje me pyetje të tilla Dhe nëse nuk i shpjegohet mirë, a i kujtonë se, o, oh, kjo e islami. Për kjo nuk është e vërtet. Kjo nuk është e vërtet. Që nuk është një djelosh, po pisha dhe me të kafe, që një i ka e dy javë që ka fillu, elhamdë, la zotë, e vërcoft, a koma të njështë ke 5 vaktet, o mu s'ka fillu. Dhe se kush i kështë e dhonë fedva? Edhe a i në tha, si tja bë? Thash, ligjë ës Mirë po, pse njeriu është këll, nuk do të thotë se o Islamin o kjo. Nuk është kjo, si më thon, e kundërta e Islamit. Po që musliman s'duhet na bogë pun. S'është e vërtet ti mund të jesh musliman dhe bogë gjinov. Mund bësh gjinov tjetër, mund bësh i tjetër. Ore hoxha që është hoxh bogë gjinave. Ka dai mëkatës do gjinave vetë, dietar mund të ketë katë gabim vetë. Pra nuk është ekuivalent i Islamit gjinav. Ekuivalent i Islamit është pra e, ose ndaj kundërta më mirë me thon është shirku, idhëtaria, politeizmi, mohimi. As mëkatet më dha nuk janë në kualën e kundërta e islamit. As mëkatet më dha. I moraliet, mund të jetë musliman, bën imoralitet. Ky nuk ka dal prej theje, ky është gjinofçar dhe ne themi që kjo punë është gjinof, është mëkat, është haram. E thash këtë sepse dua që të imin e qartë kur u ashtrojnë fen njerëzve. Atash kësse dikush ti mund kapi dhe thotë gjë, i ka i ka ngel fiksim aty. Aty i ka ngel peng, ardha në xham ose zbatimi i fes pikërisht kjo gjë on për shembull. Thotë si ka mundësi që thuhet kështu në Islam. Pra gjithë Islamin ndreshi ja kam lëvë ku, ja kam lëvë kjo pikë. Aty madaje. Thotë po çem muslimanë s'duhet me pij alkol. Po ta alkol më s'duhet me pij alkol, po pse pi alkol nuk do të thosë se si je musliman. Ja po më m'srim apo mësh deri për shembull. Ti e vla bohë mëslimon, filo në mëzën, së kërë nuk të mduhet maj pengë të nga nga futë janë fejë. E qartë o lezën? Ose dikush përshënë thotë të mduhet mohë më bohë mëslimon, për në islam thotë duhet mohë falë për e së herën ditë. Së ka përën filo falë u duhet herën ditë, që problemi da? O hajde për gjumonë herve e balin seshde, hajde për gjumonë. Mosëri pengë i kësa i gjërje. Shë që e thashë edhe ti me njetin e mirë të në haro, i jep a jetin e surës nuk manë, i jep hadithin e Bukhariut, i jep hadithin e Budaudit, i jep hadithin e Nesajut, ka a shumë argumentar për këtë punë, edhe një shkët e bombardohet. Thotë, jo, përdej sa që ka puna kështu, atër islami, suboka kjo puna dhe të rikën. Kushe mërë gjynovi në kësaj punë, e mërë ti që nuk ditë e më përgjitë. Prandaj, ti emi të, të k Thash argument për këtë punë është ajeti 6 i surës Lukman. Është hadithi i Imam Buhariut që do të vinë një kohë që njerëz nga Ummeti im do ta bëjnë halal. Është është hadith tjetër në Budaud, hadith e hadithe shumë ka për këtë çështje. Komentet që i ka dhënë Ibn Masudi ajeti nr. 6 të surës Lukman e tjerë të gjitha këto janë argumente të qarta për këtë gjë dhe Allahu o ti mësimir, është haram, nuk ka dyshim për këtë.